Ziburuari boltakematen zein da Euskarak duen itzik ederrena Alemaniako izkuntzako zeiluak proposamen horixe egin Alemania rei eta proposamen asko asko jasota orain badute maitza epaimai batek erabakitakoa Alemaniako gizarte ordezkaritza zabala aritu da epailean eta nesan dugu abeslariak futbolbunduko profesionalak idazleak ere bai eta gukori proposamena jaso nahi ditugu Xavier mendiguren esatu baterako, bai, izango nitzateko gona, paima ibat osatzeko. Ah, proposamenak emateko akaso bai, ere, bai. Bai, xabier egun, on? egun on? Bueno, lantegi polita, euskarazko hitzaderra ukeratzea. Ba, ez da rexea, eh? Ez da rexea, eh? Euskarazko hitzaderra ukeratzea. Bai, horragatik esan dugu guok, gaur goeztean, goezetik demora behar duela gaur eguneko balderari ondo erontzoteko. E, Alemanian hilabateak eman dituzte proposamena jasotzen, Xavier, en demora behar delako, ez da horrelakoetan? Ba, bait dana dela ni ke sagun oke eztaula bete esaten da gustoak personalak dila eta kontu hontan are gehiago. Sai dut hizkuntza di erabiltzen dugun guztiona da, ezta? Eta zu bat bali baduzu gustoko ni nor zuri esateko beste bat horea da nik, ezta? Ordoan, ba, ez dukenik esango galdera honek erantzun bat eta bakarra duenik. Zapat baiziketa bakoitzak berea. Galere polita da ariketa bezela, ezta uh -huh. normera pentsatzeko, baseiz, dien, ba ze hitzien ba polita, goxoak o ez dakite Bueno, goxoak edo zakarrak bai, bueno, pentsa gustatuen, gustatzen zaizkigunak. Horiegia esan eta gaur proposa bururatu zaigunean eman dugu ez da erna sartzeko hastia burua beste gauza batzutan galtzeko aukera eman ez politaren bilabiatuta ez da gutxe ez da gutxe zu proposamenik behalduzu zuhetsako itzik edarrenaz egin Javier deitu dira behartzen idotela esan dira zuenean asinez pentsatzen eta batetik gustatzen zaizkit ba, oso oso gureak dien izbatzuk ba bueno gaitzesgarriak edo norbait igola biro moduan edo botatzekoak edo ba norbait esateko petrala edo kaskailua edo itzulpentsaila daukatenak laintza adibidez oso euskaldizana eta indartsua guztiak ere Ai, eta baina baitzera pentsatu zeitz zeitzki dan batera gustatzen Ea. eta baude izbazuk ba E etengabe etenga beterazentiena kezketa ez ezagutzenuen orrelako zerbaiten sonadore duela bai bai, bai albistegietan ez duen programa da Euskaldun natural batek sekula esaten eztuena, ez du uh -huh. eta, eta euskara da etengabe ikuste daena eta uh -huh. bueno eta albistegietan ere desentetan eta uh -huh. ekinmen beste batean eta lako, ez, bai eta bai bater berotasunik gabe badaude birao edo hitz gaitzesgarriez gainera egin erabiltzen den euskera oso osoa da oso politia ez da noritzez mm -hmm. guztatzen ba, ez dakit papa, papa, lolo, txitsi, koko ez dakitea mila itzoiek, ez da, itzo, da. badia, bueno mila, ez da, baina pentsatzen egon naiz, eta euskera oso zarrak izango dien itzak ekintzak adierazen dituzten, baina oso primario eta oso berezkoak mm -hmm. dituena gizon emakumeak, ez da adibidez jan, lo mm -hmm. jo, eh, holako simple-simpleak, eh, silaba bakarrekoak eta zein darra duten, eta ze politia dien